Тристилася і мовила молитву. На хвилину забувала про себе. Хотіла забути, притулитися до подушки і спати, спати, поки маланка її не збудить. Панночко, пора обрік коням давати. Хотіла і не могла. Від часу, як дожитник прийшов шагай, змінилася. Чула це, хоч затаювала перед собою. Якийсь бунтарський дух будився в ній, не могла погодитися, що буде жити з дня на день, поки її Бог призначив віку, поки перед нею появиться якась безодня і невблаганна доля, скаже – скачи туди. Не могла погодитися з гадкою, що її життя піна на морі, роса на сонці, квіт на калині, вітер повіє, сонце пригріє, тіні роси і квітки знищить. Не могла притулила гарячу голову до зимного вікна і вислуховувала шум сосони вітру. Сосни шуміли інакше, ніби хлипали стиха. «Що це таке?» – відчинила квартирку і що лиш тоді почула скрипку. Болотнистою стежкою від школи бігли дріббонькі звуки. То сумні, як діточек виління, то болючі, як обиджена гордість, до різкій як протест, як слово «ні». Бігли до неї і вдиралися крізь на вікно в її самотню світличку. «Чого ви це? Лишіть мене самою, лишіть!» Не слухали, напливало їх чим раз більше і більше, тулилися до неї, обіймали її, голубили й просили «Ходи з нами, ходи!» «Куди ж я піду? З нами! Але куди?» «Назустріч його почуванням!» Пісни, повірниці сумних, розраду одиноких Цілу суботу Мартин купав коні, ми у річці бричку і чистив шори Бо то, прошу, панночки, кодобенецька їмось такі очі має, що кожну трощинку догляне То добре, Мартин сміявся, як кому, челя діні Хустиною коня по шиї потрібне і дивиться, чи не запорошена хустина на порозі в стайні карби від згребла рахує, як нема по дванадцять від кожного коня, то сердиться. Зато я бачив ти, які їх коні, як слимаки, притакнув Мартин, витираючи коням копита і заливаючи їх розтопленим смальцем, щоб не дістали груди. Гриви позаплітав у кіски, хвости попідтинав, бо тепер болото, а тоді забрався до батога, баті, хто була його слабкість. Довго не міг натрапити на добрий, сам ба хто бурниця, але бичевно. Воно мусить бути і гнучке, і ціпке, і гарне. А звичайно, як моцне, то не гарне, а як гарне, то не моцне. Тільки горішня часть, тростинки, а далі в долині просте дерево. Зіштукують, поларикують, і маєш. А цвях не лише раз сильніше, і вже розчіпилося надвоє тоді склеюй, звивай, дротиком зі шнуровий, не поможе. Велика морока з батогом, та ще сказати, що нічого так фірману-фірмана не краде, як батіг, а як приловиш, то каже, що не хочячи заміняв, бо в стайні темно. Але кращого за гірший не відміняє, не бійся. Тепер у Мартина батіг раз добрий, і він його пильнує, мов ока в голові. Як де прийде і покличе до кухні, то з батогом іде. Батігу Фірмана, що в офіцера, все одно. В неділю, по вчасній вечірні, Мартин перед Хвірткою заїхав із батога, як з фузії луснув. Гані серце вдарило живіше. Добродійка Ілецька точок з фіолетними стяжками перед зеркалом в салоні вбирала, тільки отець Ілецький не поспішався, жалісливо в село глядів, чи не йде хто до Христа або з іншою релігійною потребою. «А ви ще не готові його мость? спитала добродійка, здивовано оглядаючи стару реверанду свого мужа. «Ви все маєте час, а там лиміші на нас кавою чекають». «То ми поїдемо без кави?» – спитав перестрашено отець Ілецький. Добродійка лиш руками сплеснула. «Ну, чи чули ви щось такого панству? «Ти далі без кави ні до стодоли не вийдеш». «Але нині роби що хоч, а я на каву не чекаю». «Або зараз мені збирайся, або їду сама». «Не хочу, щоб люди сміялися з Ілецьких, що вони як тісови по ночах літають». «Їду вже, їду, мамо, тільки не говори багато», – відповів отець Ілецький. І не минулої доброї півгодини, як сидів на бридці поруч своєї добродійки. Ганя сіла на лавуці в ногах. Отець Ілецький перехрестив коні. Мартин лиснув батогом, і бричка викотилася з воріт, котрі за ними зачинила маланка. «А не відход мені від хати!» наказувала їй їмость. «Не піду, ні, цілої руці», впевнювала Маланка і на прощання показала Мартинові язик. Мартин радо був би її цвяхнув батогом, але вона вчасно відскочила від воріт, взялася під боки і так стояла, поки бричка не скрутила до школи. Тут чекав шагаю своїм стареньким, але вичищенім і свіжовигладженім пальті. Звитався, скочив і сів біля Мартина. Їхали звільно, поки Мартин на суголовки не взяв. «А ти куди?» – скрикнула добродійка. «Об'їдемо кирикучкову сметану, прошу їмости», – відповів Мартин. «А не вивалиш нас?» – спитав отець Ілецький. Мартин батогом луснув. «Я ще з роду не вивернув нікого». На суголовках, котрим згложено снопи, була досить добре виїжджена дорога. «Дорога як кремінь, хвалив собі Мартин. «Тільки їдь, йо. І Бричка Покотилася жвавіше. На ямках підскакувала вгору, тоді Ганя головою доторкалася шагаєвих плечей, перепрошувала, а він відповідав – нічого, дуже прошу. Ганя бентежилася і старалася сісти так, щоб її голова була між шагаєм і Мартином. Але як бричка перехилялася на скруті, то й вона сувалася і головою знов била шагая у плечі. Паленіла, бо боялася, що тітка ще собі погадати може, що вона нарочно так маневрує, але тітка й не дивилася на неї. Отець Ілецький, не знати котрий раз, показував їй наші ниви і радився деяку ярину посіяти можна. Добродійка скрізь рада була сіяти коноплі і садити капусту, хоч капустники кимала над рікою, а коноплі сіяла на загумінку. День був сонячний, осінній, на небі дрімали хмари, на межах жорливо похитувалося сухе будяче. Перестрашений заяць скакав по свіжозороній стерні, за ним летіли ворони. Не можна сказати, щоб краєвид був гарний або веселий, навпаки, не смутком несло від нього. Але Ганя Раду була би їхати, бог зна куди так довго. Перший раз на однім возі з шагаєм сиділа і почувала себе так якось добре і безпечно. Не знати, що чує він. Як скручували на Колубенецьку дорогу, то суголовки перемінилися в могильницю. Бричкою підкидало немилосердно. От дай же тебе, Мартине, нарікала добродійка Єлецька. То так виходила худоба, виправдовувався Мартин. А Ганя таке добре била, шагая головою по плечах. Вибачте, просила його. Будь ласка, не турбуйтеся, заспокоював її. Хотів додати, що йому дуже приємно але сховав цей додаток для себе.